Ja, <svallar> och wuff, wuff, wuff, Löv. Och wuff, wuff, wuff, Löv. Ni dumma, arroganta, usla svenska väljarskara. Ni röstar inte som ni ska, och fyller inte mitt bankfack med härligt fulld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 men du får sitta där i ditt tunnelbana om du överhuvudtaget får nått jobb, ja, yeah. för du är dum, i dum, dum, i dum, dum, dum, i dum, klok i dum, dum, klok dum, klok dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum,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 Säg efter mig nu, säg efter mig nu Politiker är klok i klok Politiken är klok i klok Men du är dum i dum är dum Du är dum i dum i dum Politiken är klok och klok Politiken är klok så klok Men du är dum i dum är dum Jag är dum i dum i dum Men jag måste erkänna en sak som gör mig både rädd och slak I bananen om jag hade någon Fast jag har nog i bankfacket förstås För den dag du börjar tänka själv Och vägrar rösta på något av det alternativ vi ger dig Då är det inte längre lika bra Hudas, du hotas den politiska demokratin, men var är ändå, då hotas jag. Och glöm aldrig bort att vad som är demokrati. Hägglöm aldrig bort att vad som är demokrati. Vi bestämmer faktiskt vi. Vi bestämmer vad som är Demokrati Yes, sir Så, wou wou wou wou wou wou wou ni wou Fyller inte mitt bankfack som ni ska, med härligt guld som ni ska, och bananer <tryk> Fäller well Meilis löv Ni dumma, arroganta Otacksamma samma skara Ni röstar inte som ni ska Och fyller inte mitt Bankback med härligt Guld och bananer Så Fäller löv löv ni dumma, arroganta, otacksamma väljarskara Ni vägrar att veta ert bästa Det är dags för ny lektion nu Politiker när klok är klok är, klok Men du är dum i dum i dum i dum Kom ihåg det Så sant som jag heter <tryck> <tryck> Vad vad vad vad vad vad jag ge mig alls ett bär nu då ingen väl <hör> inte månas <spela>. bär <hör>